It could be grander than to be in Louisiana In the morning In the morning It's great to stay up late Good morning Good morning to you Might be just as iffy if we was in Mississippi When we left the movie show The future wasn't bright But came the dawn The show goes on And I don't want to say goodnight Don't say good morning Good morning Rainbows, Rainbows are shining through Good morning Good morning Bonjour Monsieur Buenos dias Buongiorno Good morning Good morning to you <forsky> <Yes>. <forsky> okay, uh, Mirë mënqes nga kluvi mënqesit nga valet e klab e femën Këmë filluar, bo? Yes Ok, mirë mënqes pra nga kluvi mënqesit nga valet e klab e femën në 104 Edhe në ekranin e klab të vëz në një herë Jo kësa i herë Pasakon Por është për lori me pushime, miçtashur dhe... E, dajë s'vien. Hajde tani i radoj. Ju s'kemë gjetur këthe rehatin e e radit të, të misionit në kushte të shtëpis, domethënë, mm, apo jo, Alta. Po, super. Po. Kështu që jemi më rehat. Mirëgjensë Jaltin, mirëgjensë Alta, mirëgjensë Juve, ku do të jeni? 73 minuta në këto momente. Sa u dëgjuat edhe këngën uh, Good Morning. Po. Më mendoja diç çdo no. Ti ri right. ti ri ti ti ri ti ti ti ri ti ti ti ri ti ti ti ri. Ora. Egam. <laughs> Sa video bonjuret. Kto një dhe teatrën vetë 5 minuta, 5 minuta. Cet, E jo më shumë. 8 minuta është ajo? Mm -hmm. Të 8 minuta thotë? 8 po. Oh. E Nice, se është 5, 8, 8, po, o, të shjemon 5a 8a që gatrohen. Po gjithmonë gatrohen. Sa bën kështu? Auto. Prandaj themi 5. Po po. E Nice. Përshë bukur edhe ajo. Kështu jau jemi në një ditë mërkurë, më m duket. Çfarë është? Të? Mes javë po. Është mërkurë sot mërkur. po? Mërkurë. Barku javës. Data e 3 të javës miq dashur në klubin e miqësisë. Janë vetëm plendi Altini dhe Olta këtu Sepse Jelin e kemi quar me pushime Dhe nuk e dim se ku Dhe nuk e dim se ku Dhe Lorin E kemi pushime në Tiran për, Në Tiran po Do merët me gizur, po. Me pun të ti Me projekte Me skenar Me projekte Me reformën në drejtësi Më tepër Por uh, Të muaj e Pushi... kushtuam Lorit Tam muaj gusht Tam uh, Lorit do të merët me, Basë të sajnate E kemësysh Njësë të një kori Kënë uh, dita do Lori tha. Do shkëveti zigi. Do merren po. Mërën, po merren po merre tani me me miratimin e shtatë liqeve ku ti unse çfarë është me Spakun me takime me presidentin kërën, me kryeministrin. Po. Tan pa pozitën. Disa herë madje. Disa herë. Qësishem. Prandaj edhe ne nuk nuk nuk bëvem emisionin me regji, po e bëmë vetëm vetëm në radio për momentin që na pëlqen, na pëlqen. Na pëlqen më sot nuk u lava dot për shkakun. Skenë dhe skenëvoj duke shuar i pastër në radio. Kjo është ide. Asi do më das as asa... <gül> të <gül> krahurit okay, okay, po, as të veshurit as të prerit e thojmë. S'të kontrollon më njëri për morra. Siç janë bënë këtu në Club TV. Jo, jo, kemi sfutor. Kto 2 javë letë shpërthej morri. Do vetë muaj. Po, 2 javë apo bëj një muaj. Unë kam 17 ditë. Die këtë ndin. Po, babam. Do të thosh se ka me diplomë. Kam në shkollë natë, në fakt e zgjbur print. Super. <gül> <gül> imi është akoma student. Prandaj duhet të studioj natë. Mundi të takojmë. Kujdeset për të voglin jetë. Uh po. Çfarë ke? Është student mi. Po. Mh. Mm. Un um, po pres nga tu nga morrat tuaj. Nga morrat, nga Moritan. Po, dëgjoni, nuk do në goz klasin për morra në klubin po nuk nuk klasim, flasim, ja. Ja. e mëqyesit. Nuk do të shkasim. Jo. E sjuvat ajo smundja, ëh, uh, që zë fëmijët që bëjnë me pika pika? Zjebe. Jo zjebe ajo. Li e dhëm dha. Li e dhëm më shëdo. Varichela. E, chicken pox Chicken pox, pox Varit qela Varit qela O, për li e, e, <gjitën> e dhe endve tani Varit qepo të këshat i gjuar Varit të neqen, gjithashtu Varit bidonin Varit trastën, mos përbashdojmë të shime kdo Ska fund, po varit qela <gjitën> Ska varit qela Varit qela, po hmm. mm. Ju e keni kaluar, mduket, po kaluam, <gjitën> E kaluar, më moshën të djecare Në moshën të djecare Ishte super mm. Mduket se nga ka ardhur në shtpi Vërdet Po, po, po Uff, pak e si t'leshme, së sësht... është është vali cela është Æshtë... <laughs> Po, më mirë kër e kallon të veqër Po, më mirë, më, më duke se se kam kalluar unë Kish me vede O, plebis. bo, bo s'ka që mundë visht në miso me ja, pika A, me pika? Po, jemi vetëm në radio Me të tonë që mbedesh bërë. me pika kër e i rridur Jo, jo <laughs> Si, jo, jo Nuk të gjengje, jo o, A, nuk të gjengje Ajo, së shkotë kështu Ajo, së shk On geliş me brima brima nga mm. fytyra. Thon që larg qoftë prapë ak... detrurin, kështu që kujtesë. Jo, jo, s'është kja, s'është kja. Nuk është ajo, s'është ajo. Aqe nga stëllë tjetër Varriçela. Po detesi. E bën kështu për detrurin. Po qe unë të them që ti Kisafin. prapë do jehsh një lloj për ne, si me Varriçela, si pa Varriçela. Po. Ne le të tjerë di. Ne jemi mirë të varimçelat. Po dakor, mirë, okay. Chris Brown do të jeti parin në klubin e mëqjesit për ditën e sotme, miqdashu 7:07 minuta. Evo egenik të kjo është fajnësajnë Auuu Auuu oh! Uuuu uh! Mimdjez Tiranën, Tursi, Lora Dekordje Dekordje Dekordje ja, po përpër të bom Tshabane il basani Tshabane Tshabane Këtë në baspak Auuu Auuu Kloi në mëngjesit në Club FM 104 edhe në Club piknet. Çaqjo Club FM pik pikala. Club.fm. Çfarë vem Club.fm apo skap.fm? Skap. Club.fm. Mund të jetë ndonjë plak, mund ta bëni plak.pik.fm po plak. Çfarë bëh mund plak. Çfarë <laughs> bëh <bono> plako.com. Plako. Ëh, <laughs> plako. plako. ah, si duket, është e mirë. <laughs> shkruaj, shkruaj Shvençi. Plago.pik Mm -mm, mm -mm, mm -mm. ka për shembë nga tha Altin që bën bën një lloj biznesi të tillë. Regjistrojnë në websajt e, më mm -hmm. shpresën që në të ardhmen do të krijojnë kompani me këto emra, të cilët do të kenë nevojta ta ta zënë këtë websajt edhe ti në atë moment u a shet. Ti shet shtrenjt. Si të bëj un për shembull të shkoj dhe të blej domenin Altin Sulaj.com, mm, -hmm. apo .al. I blen në fakt i ble të dyja kjo ti imbrënda. Po në një moment caktuar. Në një moment caktuar ti bësh një brand jashtëzakonshëm. Edhe do që të kesh faqen tënde si artist, e thonë Altien Sula i Pikala, apo di. Dhe edhe, dhe e kam unë, e kam blerun është oh. prona ime. Qëse çfarë ndodh është ti e blenim tim të, të krip. Kollitesh edhe un pa paguhem. Kjo është ideja. Po kanë ndodhur më shuma. Kishte për këtë njëri nga këta um, kandidatë për presidenti i shtetit bashkuara, Ted Cruz që së është më tani më... në... ngarë, po gjithës e si... njështë e dikush që kishte... disa vjetë në parë regjistruar... websajte si... tedcruz.com tedcruz.com ku di unë... një seri do, do me të në kështu po... ja kështë po, e ma në gjithë emrat... Mm -hmm. edhe da një që kjo do në dhe të bënda të... websajtën e vetë për fushatër në presidenciale... në në në në në në në në në në në në në në Të të kruzë for Amerika, edhe ajtë mirë pakshtëm <laughs> Dhe mba <laughs> Mba se nës duhet Ta kam lën ta. Ta. ta kam lën pikomin Kështu, miqë, jeni me klubin e mqesit Sdo të mqes, shdo mqes me juve nga 7-a në 10 Për t'ju mbajtur Të argëtuar dhe të shfarë më mirë se muzika e mirë në mqes This girl, vjenë tani Kjo është nga Kung's Bashk me Cooking on 3 Burners Gatim me tre plitka është të emë një grupit po? yeah, Cooking yeah. on three burners po. Gatim me tre plitka <laughs> This girl Tani, kalendari historik me jerin në klubin e mëngjesit. Në vitë 1807, shpiksi dhe ingjenier i amerikanë Robert Fulton filloi ustimin e parë me një anje me avu midis qytete dhe Albany dhe New York, emri anje si shte Clermont. Në vitë 1839, erdi në jetë atë detar i shuar shqiptara Dull Frashori. Në vitin 1903, Joseph Pulitzer i dhuroi 1 milion dollar Universitetit të Columbias. Kjo ishte edhe fillesa e çmimeve Pulitzer në emër të tij. Në vitin 1939, filmi Magjistari Ozi u shfaq për herë të parë në New York. Në vitin 1943, erdhi në jetë aktori amerikan Robert De Niro. Në vitë i 1925, Indonezia është pali pavarësin nga Holanda. Në vitë i 1924, erdi një jetë politikani shqiptari ishtë presidenti Shqipërisë Recep Mejdani. Në vitë i 1960, erdi një jetë aktori dhe regjizori amerikanë Sean Penn. Në vitin 1961, Qeveria Komuniste e Gjermanisë Lindore përfundoi ndërtimin e murit të Berlinit. Në vitin 1983, doli në trekënga e princ me titull Delirius. Në vitin 1998, presidenti amerikan Clinton pranoi se kishte pasur marrëdhënie me Monica Lewinsky, një praktikante në shtëpinë e bardhë. Në vitin 1998 Rusia zhviftoi rublën. Në vitin 1998 Carlos Santana fitoi një yll në Rrugën e Famës në Hollywood. Në vitin 2002 në Santa Rosa në Kaliforni u hap për publikun Muzeu Charles Schulz. Në vitin 2008 notari amerikan Michael Phelps bëhet personi i parë që fiton 8 medalje ari olimpike në një vit. This is Club FM. 100.4 7.23 minuta Në këto moment të jeni me klubin e mqesit Në Valet e Klab FM Në 100.4 Mirë mqes, fi të gjithë, unë jam bleni këtu bashkë në altimin Kemi Mirë mqesit Mirë mqesit Mirë mqesit Ather um, Para se shkëm te ka në grama um. e gjira si këto Kemi durada për dënësot në klubin e mqesit po? Sa të donë jo mm -hmm. Plot. Doja të bëja një përbjë Go oltan Tanë që vera ka arritur një far pikë. Po, data 17 sot. Ëm. Um, edhe njerëzit kanë po ikën. Po. Mund të themi praktikisht. Është vërtet ka dhe po të themi rreth rreth 20-25 ditë, një muaj, po. ndoshta. Edhe hmm. ndoshta një muaj. Deri nga mes i shtatorit që të bësh plazh ta më. Po. Ëh, uh, që do të thotë se shumë nga vendet që kanë ofruar turizëm, pushime, këtë vit janë vizituar tanimë dhe përvojat janë kryer. Pra, çka kemi për të parë, është për të përjetuar. Ësëm marrë për, për shtypin. Po, janë marrë për shtypjet. A mund të flasim e themi se cili është vend pushimi më i mirë në Shqipëri për verën e 2016? Po juaj cili është, sepse është ende në vim, kjo verë? Po. <clears throat> por tani që e dim, si mendoni ju që keni parë? Ka po. Nga vendet ku keni shkuar këtë vit? Cili do të jepnit çmimin? Si vendi ose vend pushimi? Atëherë, më i mirë në Shqipëri për verën e 2016-s. Unë për verën e 2016-s. Atëherë, Altin, çmimin do ja japja Selanikut. Uh, Ëh, shiko se ai që zavon se si Klaus Klausol. Po, në Shqipëri, Altin. Në Shqipëri. Ah, në Shqipëri. Në Shqipëri. Ëh, uh, Rruga Sëmyshëri. <laughs> Në vesant antiku që qëndhi. Po. Po më falni, por ti pse pushuat të mësojmë shyrë? Çfarë? Te ai tabakino aty apo çfarë? Te pemët, te pemët, ka hiet. Te hiet po, ka ka mundsi. Të jetë kështu, çfarë kaë von në një. Është para, është para e shtruar e gjitha. Mhm. Ka qenë gjithmonë. Dono të them po, nuk është ta. Ofron pak ofron pak aventur për shkakun tek pllakat që lëvizin. Po, aty. Mbas një ditë shijo ose mbas i kanë lart, mund të lagi pak. Po në ver nuk duket dashum. Ok, mirë. E ke, ti ke kaluar nëpër Shqipëri. Unë kuptoj se ti ke pushuar jashtë si Borgjezi. Ka jonëse era në Makedoni. Në disa vende Balcanit, jat, të Ballkanit gjatë se ishte më lirë. A... Ishte më lirë nga ana ekonomike, po nga Na ana shpirtërore është më e shtrenjtë. Më shtrenjtë. Nuk diskutoj. Fal. Se lughi deri ti ato paratë tua në ekonominë e vendit dothosh <tës> të <tikush, për> <tës> e dikush për shkak të kritikës e nik. Po i bëra algoritmos ashtu. Maq aktim, Lexa Kisho. Neysa. Bravo Altin. Faleminderit Altin. Ati më ka thotë mysimshyrimisht dashur vendi më i mirë për pushime në Çipri. Kemi olën tani e cila ka tjetër mendim. Nga mysimshyrimi, olta mendon. O që vendosa që të gjithë ekonominë. Bunevardi Zhan Dar. Po, bloki i lakmueshëm E, bloki, po, um, Alan, mos më falë për bloki uh, Po, hajtë njerit të Daniel të për po, tërgohë ku ishë oh. <laughs> Po, isha në jug, isha altin Nuk e më hajtë Cili të me ndonë është vendi në Shqipri Vend pushimi në Shqipri Që meriton të marë të shmimin Si vend pushimi me i mirë dhe pse Te qezman logara 06920702220692070222 <gjeshme> po mirë diçka vrimi e Dreamade City. Mosbeta si, si kështu si, si komedianet që i bëjnë. Dreamade City ja jep çmimin e parë. Dreamade City. A ti ja si. kalova Për çfarë? Për pjesë pushimeve, mm. por ajo rruga për shembull kisht ka ta gjëra që duhen rregulluar. Për rruga, po, faleminderit, okay, shumë mirë. Ja futi kodën, domethënë, siç e dëgjuat. Dhe regu bo... uh, ja. uh, të regulluar rruga, thot që ka vit e gjëshbërë Rruga e plajët, zotit bleni, dhejt e plajët ku unë shkoja Dhe shkërët e vrimë ati? Dhe shkërët e vrimë ati Dhe shkërët e rruga ati, po është plajët e vrimët Dhe ato plerat, plerat mos të existonin e e Plerat mos të shmimin, mos existonin uh... po. Do të selu një shkopë magjik Ollë da, i shkërët të të tundërsh Dhe të shkërët se onë do të plerat Shkërët Nuk do themi çe për Drimadhën, pa e mm. shart Drimadhën, ta thuash. Ëh që është uh, goxhave. Dhe, me... dhe, dhe kanë <laughs> pronë. Uh, ka dhe, <laughs> dhe dhe dhe ka diemë vajza të mia që me me gjasa mund të jetë ndonjëri nga ata që s'jan pir, janë bërë tab mbrëm që ëh s'ka gjën duke vjell gjithnanë që mund na dië duke dëgjuar tani. Do them nga e pira, po ti shumë. Ju është në çdo vend, jo vetëm në Drimadh. Jo, deri në 3 të mëngjesit. Ti i dom, ti i dom, është mirë. Në kohën kur isha unë ishte super. Ishte shumë super. Unë isha një ditë kjo ishte ose jam ne kaluar ose dy javë më parë po mendoj se ishte jam ne kaluar të premten duket jo ja, të shtunën të shtunën të shtunën dhe ishim shkuan në në plazhin e palasës atje, ta që është plazhi plazhi pandortohet atje ky kompleksi ku do të them ky kompleksi me me me beton shumë por ëh uh, uh, është plazhi më i, më i virgjër, si thua? Ku ka me shumit qek e italian e njerës që rrinë me këso të tyret Kampingjet, këso kamperat, rulotat dhe, dhe është hako me i paprekur se është, është hapo rrugat vonë Dhe ati e njerësi që shkojnë janë situasht është me qetë Plus nuk ka elektricitet përvec se për kantjerin e ndërtimit Që që këta njerësi që kanë hapur këto baret e voglë atje i galë me generator fëtojnë E muzikë nuk me bajnë shumë këlarë, nuk ka dhe no, Harge Ka e re. ndihap cirku t'i mund ngullus 4 në tënde Cilë është ca lodra për fëmijët që janë A të të ujt edhe mund bësh atë të tënde Dhe ishëm atje dherë nga ora 4 Qetësi Plajshë shumë i pastër mm -hmm. Ujshë shumë i mirë mm -hmm. Edhe pastaj shkojmë në trimal Po mund në mes mund zemër të Nga ora, nga ora 5 Ku po bëj një shkuma parti <laughs> Në një Në një vëndë voglë Në një barë të voglë Në vogl, një beach barë Por së bret në, në të maj Kur është bretë në të majtë, ekzaktë, në basë të rejti to me të në të majtë. Ta, në të majtë. Edhe... A i shumë gjeshur duke që në ata njerëzit, se kur ishin bini njëri tjetërin. A jo zhurma i shte... Se ka dhe këtu... Këta, janë të sa DJ që i vënë në pëtëno beach barës, që si janë as DJ ta mamë se, që ta mbajnë vetë muzikën. Po ndikohen nga... E kuptoni i flet në... i flet dikush për po shkakun edhe heq atë muzikën dalon fare muzika pesë minuta s'ka muzikë po. sa ta vënë ata rata gjejmë ata ashtu era pastaj është përsëri Vej, jesh thua se më ndogosh e bësh një bisedë apo diçka tashijosh ti vetëm fort ti theve spirëa ke bërë si muzikë që mund ta dëgjova konstante do të fillojnë këto për shkakun çdo gjë që është aty Oh, një muhbet këtë A bëjmë një fjalë edhe për të vetë gjë ai nuk i ndajë Ej, e për Mëndër Dua në një të nëmbër të patë në orta Ba iqtani! Oieee! Opa, ië dhaqturi! Ië dhaqturi! Ië dhaqturi! Ië dhaqturi! Ië dhaqturi! Më ië dhaqt stum! Eee, kështo? është stando domethënë e ndonë. <laughs> ti <diga titi. sqy> mund për për disa njerëz mund bëhet e bezdishme. Kur zgjat me orë, e orë tëra atë bëhet kokadaulla. Kokadaulla votam. Prandaj Olta un nuk e votoi. Un votoj krahun tjetër të dërmivadës, kështu që. Po, okay, ti e ke për krahun e qet. Okay, dakord, jam jam Ekzistojn dy pjesë gjithmonë të gazit. Pjesë, pjesë, së sinti me gjithmonë të gazit. Okej, ka ka ka sugjisha. Në seman për shon, në seman, seman. Shkovet. Është shkovet, a? Dazu të. Po që do në Lalz po deshe. Ka pjesën familjare, ka edhe pjesën ku ti ke shua partikël. Investim strategjik tani po mundohen të shesin kush i ka. Igu Lalzi, ra. Ira Lalzi. Ira perdia. Ira Lalzi ton. Bredis lagurish. Ne shikojm ata pleshë pra vjen live. Uh, uh, e nga megjithë. E mo ikim ande nga ky video. But see Claire is there. Shu tani inkluim e mjesit mirë se keni ardhur në program është 7:32 minuta pothuajse. Kjo quhet Cinderella. Hirushia. Neem jes neem jes. She said a name was Cinderella. Wonder her umbrella. said his name was Mr. Donkey, but she could call him Humpty if she chewed. <laughs> she said her name Mirë më njësë, mirë së këni ardur, është këllu i më njësëit Good morning Ku jeni? Më njëmë njësëit 069 27 222 është nëmëri telefonit për kontaktin me ju 069 27 222 22 Miq Pytja është cili është vendë pushimi mëj mirë në Shqipëri për verën e 2016 dhe pse? Muna kontaktoni në nëmëri telefonit me një masajsh, mesajsh Një smsë 0, 6, 29, 20, 7, 22 Shnur edhe një Ose mund të vili në faqën do në Facebook është facebook.com fraksion klubim qesit Facebook.com fraksion klubim qesit Dhe shqitmon hapur ati në Facebook Ku bise edhe vazhdo në 24 orë Non stop Non stop Eja, kam gati anagraun <clears throat> Prada që duon të fitojnë një Orë nga premium moqës Anagrama Në klubin e mingjesit mm, mm, mm, Atër, do të bëjmë anagramën Dhe mbasit do të bëjmë anagramën Do të tentojmë të lidemi me Eldin për Situatën në trafik Në kryqytet edhe Ollëta të bëj gati motin Pa tjetër Pare minderit Atër, anagrama për ti dhe sot me është Santa Tull Santa që nga Tull Santa Tull y, S A N T A T U L L Santa Tull Tull Santa Tull Oh oh oh Santa Tull Oh oh oh For me Um mm, um mm, mm, mm. Imagina o senhor Santa que Për krisht lindje e Vidin e ri si Eldorata Alo Të silte vetëm tulla për fëmijet Të i rinjë rinë, si qështë gjoni është a y është a y vetë Mirë më njësi Eldi Mirë më njësi Eldi El di. No, el di, ng di. Alo. Alo. El do. O el di. Unse di. Tomos nuk e ka hapur. Mos nuk e ka hapur thua? Provojë tani. Ai randicion shumë, po ne nuk na nuk të vjen ty atje. Një taksi te Krogërit lutam. Hë? Yes. Yes për sa për minuta kanë 3 minuta. Ah, shumë mirë. Atëherë, më trego pak, më trego pak elitësisht si është ora okay. me trafik në moment. Dhe. Në këtë linjë të parë, situatat janë qeta, parkum traktit kryesor, daljet dhe hyrjet janë pa probleme, rruga Durrësit, rruga Kavajit, rruga Elbasanit, këtu në fundit ka pak më shumë lëvizje dhe dhe ashtër e tjera, por jo problematike, dhe këmë dhe unë në azën me qërkullim normal, rrugën Bardyl, i pjesën në zbrit rrugën Bulimati-Gjandar, mm. kemi rrugën në Cëtërstim dhe rrugën në Gjibës pa probleme me trafiku, në qëndre Tiranën, aktualisht jemi qasë qënëuar dhe sheshurit, pjesët e rrugës dëshmorë dhe, dhe mësër, ka të shkurit është mësë e kalushme dhe pa trafik, edhe U është drejtërrisë, në ka lërshme pa probleme. Vërkoj që edhe unë azaposhme, kemi një muame gjulleshe, një sëmëshyri, së indjetori, mm -hmm. qërku lërshme drejtë zogu zi pa probleme. Do më dhe, dhe nuk ka probleme, dhe është është, është lërshëm? është në gjuhën populore të dindi, quëtë Gjan Gjin. Gjan Gjin. Gjin. Parim dejtë shumë, Eldi. Parim dejtë dhe i vërës. Eldi miqdashun me taksin të ka... Sh 7, 7, 8, 7 është gjanë gjinë thotë është Gjanë gjinë Shëruar rruga po Interesantë Ska probleme Ba drejta është plotë Po plotë është është po është herë në po është pak herë 8, 20 Po shkonë 8, 20 Po shkonë 8, 20 Po shkonë Orologua Po vjenë Po qfarë? Po shkonë e po vjenë 7, 11 gradë është në të momentë Je bëra ulta bëj si duhet. Miq dashur, le të dëgjojmë Olta Rekën tani që na informon mbi situatën në, sinoptike e, për 24 orë të ardhshme në qruvin e Mqjesit. Jej. 17 gradë është në këtë momente, 32 do jetë maksimalia për sot dhe vetëm 2% dhe shanse për shi. Nuk pikon as. Wow wa, wa. Edhe një tjetër? Edherë në datën 30 gusht nuk pikon. Ë um... Deni dadan 30 gusht pa pikësime. Tan Ta rani rani. Shi me të mbarë ajo që e keni marr këtë 15 ditë. Shkëlqyshum. Ej bo. Më thoni pak Dani. Çfarë bë the në gjë re aty nga? Fusha muzikore. Çfarë është e re? E fuqishme, e bukur. Mhm. Ëfuchizmë zot thoja, po Bon Jovi, s'u bashkon. Po, të të Bon Jovi kështa është. Saqoma, saqoma gja. Është gjallë po. Them, ç'është kjo për shkakun kjo? Tentanderojm. Jo, po mendoj, Sem... uh... po kjo Yo freeze you out, e ke ditë ortë? Jo, ose dhe mund ta. Mesia. Ë, e rësh kjo? Po, freeze you out. Nuk dia ke ditë ortë. Është mirë po. 1976. Po. Ja ku e kemi zgjatur. Sia. I'm trying to name this. Freeze your arms. Mirëmëngjes, më është keni ardhur. Mirëmëngjeset. Ora është tani 7:50 minuta. Un jam Blendi këtu bashkë me Altinin dhe Olden. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, kudo, kudo, kudo. Ah, uh, pyetja nga aktualiteti i një tani dhe flasim pak për një histori të vogël në Klube <coughs> Femëring 104. Pyetja nga aktualiteti, miq dashur, ka të bëjë me diçka që ndodh jashtë vendit, më saktë me Turqin, ku mbrëmën e 15 korrikut pati një po themi përpjekje për grushtetit që mbeti në tentativ e që e pasukseshme e që atë ere rrët 26.000 persona janë burgosur 82.000 të tjerë janë shkakuar nga puna dhe për <coughs> klerikun Turk Fethullah Gülen po kërkohen tani nga prokurorët kash vjetë burg pasi a i akuzohet si organizatori i puçit të shtetit që mbeti në tentativ. Që sjë thon për puçit të shtetit altin që janë krime vetëm kur nuk kryen deri në fund. Sepse <gjë> se kur e kryen atëherë ti merr pushtetin dhe nuk dënohesh. Por nëse nëse mbetet në tentativ dënohesh. Atëherë mund të hash. Po. Shushë, uh, sa vjetë burg është bjetja për ju Sa vjetë burg kanë kërkuar prokurorë të tërqë për klerikun Fetullah Gulen Iku kjo Tani këthejemi të kë lajmen nga vendi Nuk këtini se vë të retë kë është në Ka qënë kronikat Por është shkatruar banda e grabitzve Të zonës Himar Sarandë Oh, po, banda e Ajdudit vet plazhit. Wow. Mirëngjësi që gjithë ajo që jeni duke u përgatitur për të lënë shtëpicë e marra me qira për shkuar në breg të detit. Sot është një ditë më e sigurt se sa dje. Kanë qenë 7 çuna. 7. 7 çuna? Pas ka qenë 7. 7. Uh, po. Tani çfarë Më i maudi, më i maudi ndërta është 28 vjeç. Një banues në Sarand e njorr si Montja ose Montsha Abazi. Kurse gjithë tjerët janë 24, 21, çuna 21, 20 dhe 19 vjeç më i riu, jo, më falë, është një 16 vjeçar. I lindur në Bulguri dhe banues në Tiranë me inicialet GD, që është gjithashtu i arrestuar. Kjo është 16 vjetës është me i pokli Por uh, Këta, në momentin që ti Zonë ke marë një apartament mm. Me qiratiku Një disë Sarandës, Himarës Andeja zonës bregu Dhe mund që ja ishte Si pas raportimeve të gazetave Vendaliu Që e një teritorin Mirza. zonën mirë Di cilat shpi jeve me qirat Cilat janë të favorshme për të vjedur Dhe në momentin që pushruasit iknin mm -hmm. Nga banesat E shkonin në plajsh ata godisni. Oh, Atyre hynte hynte banda në në loj. Në loj. Dhe i bie që ti ke bër plazh, e kupton, nga dreka pastaj mbled ato plaçkat e jo komerdaret, jo këto krahët e fëmijëve, këto çadrën, karrige, ku mund të ça këto gjërat. Këto gjërat frigoriferin e, e nisesh avash avash, tik tik nëpër vant të shkosh tek ti lësh faktën aty ku bëhet zvon. Mm. Dhe gjën që të është bastisur. Të gjitha të humbën marrin. Në një portofol, nëse kanë lënë para atë njerëzit mbrapa. Në varsë në në një biju, se ti si merr bijut në plazh, Holta. Po, nuk. Po mund të, të, të kish marrë në një, në një dalë, përveç këtu Nazën që nuk. Nëse shkon 10 ditë në plazh, pastaj flasim për ty që Nazën e Holta, për Nazën e Martesës. Po. Zot mbajsh mos u mbaj olla. Por kanë ato graj që nuk shkojnë në plazh pa. Mirë. Po u kujdesur. Madje madje. Po mar uh, aksesoret, kshu nga ato tualetit nuk është më. Mhm. Mm. Po si, çabo rri kshu. Po. Natyral. Ra ko sapone. Ka vajtur në plazh. Po përgjithsisht zgjedh ta bëj aty ku s'ka njerëz. Po këto atleti po s'ka një një një një laps, një kshu. Po më më, një laps, le ta po, marrin ato një laps, po. po, leta po të të marr ta marr valizën. Ta merr ai, ta, ta merr monsha një laps. <laughs> rimelin njil... sale. Nuk provojm që të dhe... vjedhin tualetrat, buskurs, po, po njerëzit mund të kenë, mund të kenë gjëra që Po këto të Florintës. Ata çfarë s... kanë? Nuk i kam as në shpikje. Po këto teknologjike në... janë të mira, se mund kesh nj... iPad, laptop, po, Computer, të kesh një iPad, një laptop, pra. Po po. Kompjuterin i marrin njerëzit me vete. Ëh? Ato zakonisht i marrim dhe po. Po vay marrim me laptop në gjithë ndet aty. <laughs> Laptopin use marfaret. Se mer para baje lend vom, se ka njerëz që punojnë, se janë nisi ti. Punojnë, punojnë. Po një javë shkoan. Si Shkruajnë skenare. Si Nisa. Banda është është arrestuar, kështu që. Kështu që. Po po. Më shumë laptopë tu janë. <laughs> Më shumë skenarë. Megjithëse celsin vërë joni dy herë, se asnjëherë nuk e dihet. Edhe dy herë madje. 20 vjet e kanë qenë të dokumentuara, të faktuara 20 për vjetëve, por uh, policia dyshon se kanë kryer edhe 15 të tjera, të cilat ende janë në proces verifikimi. Verifikimin, po pra ai shumë gjë i dhan 35 vjedhje, e dhan. Jo keq, ha. I bën një vjedhje në ditë, nëse do të marrën për një muaj. Po, po. Angazhim serioz. Nuk ka plazh për Hasanin Algertin. Andrean Jurgen. <laughs> po. Edhe Ertigenin. Wow. Nice po. Shikoj 1 2 3 4 5 6 Altini tani po i shikoj. ë Jan ose lindur në Bulgëzi dhe banues në Tiranë, dy prej tyre ose banues në Bulgëzi. Për këtë janë të gjithë nga Bulgëzia. Përveç përveç të Montit. Nga Bulgëzia dhe kanë. Po po po, se thot Jurgen, do të. So yapmi Ahmet. Banues në Bulgëzi, Andrea banues në Bulgëzi, Artigheni banues Bulgëzis, Alberti banues Bulgëzis. Hasani i lindur në Bulgëzi, banues Tiranë edhe i Vogli Me iniziali këtë dhe gjithashtu I lindur në bulqise për nuk të tja Se ka njore së ta të shukë të rejnë E mund që e i ka lënë bani Në klubin e mqesit orë është një 757 Një mqesit Turizm Academy sjell fundjava big në Radio Club e Fem me Latin Hits Maracaibo Maracaibo Nozem mambo mambo italiano eh mambo, mambo italiano mambo italiano baci forte il tambor tik tik tak Nossa, nossa, assim você me Aí seu te pego. Ai, seu te pego. Ai, ai, se seu te pego. Se pego. Dança Kuduro. Riba, risi coração. Dame meia boa. Sundeva Big, këtë të shtunde të diel me Latin Hits në Radio Club e Fem. Më susuar nga Hospitality and Tourism Academy. I live my day as if it was the last Live my day as if there was no past Doing it all night, all summer Doing it all night këne ardhur në klubin e mëqyesit të mbalet e klabe fam në, në 100.4. Unë jam blendi këtu me Altinin dhe me Olden. Edhe mëqyes me ju me ngas. That's on the beat. Yet. Yet. Didi di di di di di. Ah, para para. Po sh गईं histori emocionuese. E keni parasysh të shikoshni një nuse kur kur ecën drejt altarit është shëndet tele vërtet Holta? Ësht gjithmonë një shikletësh gjithmon në fakt. Pamje emocionale, ke vësupersh se ajo vajzë ka menduar për gjithë uh, jetën. Uh, ajo njëherë bëhet nuse. Po, që që e vogël ka e ka ndrurur të çast me me 10ra ndoshta qindra diem ka provuar që ti çoj atje edhe më dal, Aja, le, da, lë, da, në fund e ka dalë. Nuk do të shysh. Ë por sikosh një nuse që Shkondri të altarit, basi ka perjetuar, ka i shumë vjetë në një karige e, me rota, është me në vërtetet më nësumësaj, be, është një sëri, e një vajze, e cila, kur ishe 17 vjetë, shbash me shokët, pësoj një aksident në pishim, dhe u paralizua. Nduket si ishta jo U hovë në momentin e nga buar ndoshta ah. në këndin e nga oh, buar Më duke se keme i të gjoar këtë historin e kse Jo, s'ke të gjoar që është histori është është një histori kritere A e hovën shoshet mm. këta për po jo? Njo, nuk e hovën shoshet Ah, oke okay. Ma tjetë, do të kjo kujton uh, E ka emrin Gjeki Nikol mm. Kujton se si Se si kur, kur ra uh, Vajzat qeshën Sepse me nduan që Që bëndekot Nërsta kjo ishe në fund pishines, edhe nuk lëvistë të dot. Në pasa e nëzorën, edhe e morën, etjere, etjere, etjere. Por, kjo kështë e vetëm ndjesë, kjo mund t'i ndjente gjumëtyrët, mm. por nuk mund t'i lëvistë të ato. I ndjente kërja preknin të tjerët, por nuk mund t'i lëvistë të ato. Edhe kësotria, që është da një buri saj, kërë e ka takuar, e... Nga sa thonda një bashk, i ka bërë premtimin që mund mund të ndihmojnë. Përse kjo kështë filluar një terapi shumë intensive, mm -hmm. kësha rridur në bas një një viti të lëviz të gjishtin e mavë dhe njërës prej këndër, edhe kjo ishte premtuese. Por ndërko, fuqia e saj muskulare ishte zero. Edhe lëvizit ishin shumë kufizuara, edhe ndisit ishin të pakta. Qështë që duhe shumë terapi, shumë pun, shumë pun, shumë pun, Çi kjo ka bër? E ka bër pothuajse në fshehtësi dhe shumë nga njerëzit që kanë qenë të ftuar në dansëm as nuk kanë ide. Sa ajo mundtë. Ata mendonin që ajo do të dilte me karrige. Edhe ajo ka hyrë në fakt me kish me karrige. Mhm. Mm po. Edhe mbas i ka kapërcyer pragun është çuar. Oo. Uh. Është çuar në këmbë dhe ë uh, tregojnë që videografët ishin të shokuar. Te instruktur kta që bën videot që të mërnin reagimin e të fëtuarve atyre që nuk e dinin se, se ajo do të ecëte mm -hmm. për të pasur këto fëtyrat shokuara se si që të të të vetë e më dukë shumë histori interesantë jo, e këtyre të të të tjyve një nga këto edhe emocionuën se të atëm Tani kemi një zëtë përqumur në klubin e mqesit, një zëtë do të gjojmë këtë zë, e do të marim veshë nësë është një vajzë, apë një djalë, fillimishtë. është djalë? Jeb i një. Hop. Magjoranta vlerësohet, ose unë të pak të mpërirën të vlerësoj, mbi bastëve një marrjes. E diquat? A e diquat. Pa. Magjoranta, një zëtë, Vlerësohet në bazë të vendim arjes Edhe njëherë Magjoranta vlerësohet, ose unë të pak të mpërirën të vlerësoj Në bëzë të vendim arjes Okej okay. Ose të pak të në aji përirët Aji vetë Këtë djalë, pra, këtë burë Kjene esë është përjet, ja Kusht është? As kam i tërë më të vogële lëtin. Por në momentin është të vështirë, po... Në pjeqë i të jetë në politika, po jo? Po, naturishtë. Mm -hmm. Sef do të asë nëndima. Jo, mosjef. Jeb e dhe njerë të atë gjëjmë si zë, po mosjef, asë një ndim, mosjef, nga i nëti. Magjoranta vlerësohet, ose unë të pak të më priren të vlerësoj, mbi bastëve në një marjes. Okej. Okay. Kusht është kybra? K është pjitja për ju Kush është kë? 069 20 70 22 067 9 20 70 22 Wow mm, mm, mm, mm, mm, mm, mm. Se kam i den? Asun? Mm, mm, mm, mm. A? A? Ashtu që kam par, po as nuk te kam. As nuk e ke parë, as nuk e ke dëgjuar. Mhm. Dis ke i den. Fare. E hofta? Jo. Nuk e ke kapur ndonjëherë. Oh, that's ka i den. Mirë, jam. Shumë i drejt për drejt. A dëgjojmë një këngë shpejt e shpejt? Dije mi këngë të shkurtër? 2 minuta? Nuk ka ko. Ske mi 2 minuta? Jo, jo. Ah. As për këtë? 2 minuta kemi pas, sketi. Kemë 2 edhe më shumë. Aha. A mëse kemi të minullat për këta Me dhun i gjendim E duon i jëzit E doni a bëjo E doni a bëjo Ga blër Song 2 Kërbim qësit Wee yeah. Mirë më gjesë! Mirë më gjesë! <laughs> Eja... Um, pararara... Piririri... Um, anagrama për ti në të nësot e më një shdashur Santa Tull... Doli që ishte... Santa ishte shumë d'akort... Um, doli që ishte... Sultanat! Sultanat, Sultanat, Sultanat është e sakt për shumë më si... Sultanati i omanit... Mm -hmm. Staat staat 4 mbaro numri anisës fiton orën nga Premium mm Choice. Mhm. Dhe 1900 vite ka thën Linda. 1900 vite, bravo. 523 mbaro numri fiton dy bileta për Nasin Plex. 1900 vjet kanë kërkuar për burgimin e Fetullah Gülenit. Është në vend që të si sjinjë urin për jetë shumë të gjatë. Kan e kanë, kanë tepruar shumë. Bën edhe 200 vjet po t'i japin një soi do ishte së sigurisht ai i nuk po, rrondot pra. më, po. një më shumë se 110 po them. Dhe ai është gjithë s'është as i vogël. Kan përsëri punë po. Të bëtham. S'është më aq i ri. Sa ti japosh 1000, më nisë, okë, është. Apo kjo 1000, kjo 1900. Duhet të do të them më shumë mbi bie. Pesha e pesha e krimit që më kupton për të theksuar se sa i rënd ishte faji. E vëndje, vije, dëmand i, i bie që edhe Kërët këtë njëmi vjetë që ka vdegur, është akoma aktivisht duke kryrë dënimin, një farë mënyre. Për më duke të se të mbaj neshtërë. Krymba t'i kanë ngrënd të tërë, por dënimin vazhdonë. E shëtrat në burg. Hmm. Dhe pas taj mund, mund të japim të afrënve, pas dëmi vjetës. Dhe të qoj mund të japim të afrënve, pas dëmi vjetës. Dhe të qoj mund të japim të pasarësve, të japim të afrënve. Eho. Oj, oh, ja, oj, ja. oj... Nejse, okej, okay. mirë është dhe sakt 1900 vjetë për... Uh, Fetula Gylen është qëva kërkojmë prokurorën të u qi? Mm, mm, mm, mm... Kam pushimi Gylen, nuk është dakord Por do t'i marim një ragim Tarararararira -ra -ra -ra -ra -ra. uh, Pyodhja për ju është Cili është vend pushimi mej mirë në Shqipëri për verën e vitit 2016? Ti më mendoni është vendi më i ku pushonhet më mirë dhe pse? Sigurisht që varet në radhë parë edhe nga njeriu, se çfarë donjëri nuk do tjetri, por thënë kjo. Ça vende shquhen? Për shembull, yogu për wine pastor e të kristal, që është aq i tej dukshëm e jetë. Po, ka njërës ju rejnë gurët përshëmë Po Duan ranën Edhe duan të hedhun Si shka thënë lefteri, thotë rana e hedhun Edhe është vëndi mirë, edhe është bukurë, është vërtet mirë Unë s'kam qenë, po të pakëm nga foto, duket këtë gjë bukurë Po, ndërgoj që Kësa mili, o zotë Ka shkrojturë Anita Sa që ngejlo dhe zotë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Këta është rëtot një qëka, kur është kësa mili me gjasht i për shumë? Po, i bje që tjetë nërë të preferuarit. Po, i a i gjasht është... A tu i ke vëm pikat, pikat në biji. Edhe ke o zotë të të të të të të... Me disa të nga mbrava që është gjithashtu. Por ndërkom me zëtë vogël... Që i e përnësimu shumë kësa mili të se sa zotë. Kur ne dimë që Zoti e bëri familin dhe jo familja Zotin, pa Zotin s'do kishte famil. Po. Zoti bëri dhe flerat. Jo, Zoti bëri njerëzit, po ta që gjithë vijnë breqëtare. Ah, Zoti bëri dhe flerat, a? Ska fundi. Zoti, zoti bëri etiketat e shisheve. Po, shishet me shumic. Pelenat. Po. Çese e pafund ka bër, ha? Një këvënërë, në gjyrat ndryshme Nuk të të amen, që me këllu radhen Amen Zoti bëri qeset Plera të atletet e vjetra Amen Edhe i hodit të tëra në det Amen Ose ndështë e ka fajnë se bëri që lumejnë dherë dhe në gjithë në det Mën të kështë e parashikuar përshëm mën që lumejnë të kalonin për të ta filtra Po, bro Para se të kishte sa kështu ushna ricikliste të lumëve. Po. Ne ta themi planeti është defektoz o zot. E provuam, edhe duam ta kthejmë. Prishet. Nuk <laughs> është me drejtëti me thot baje pra vete. zoti. Planeti. Ne prishet vetë. Planeti baje. ka probleme. Jemi akoma në prov? Jan vetëm <laughs> 5000 vjetët e para civilizimit. Okej, okay, mirë, um Sakojë merr një plan edhe merr për miliona vjetore. Po po. E bota. Derisa ka ngritën 1900 vjet Gyleja, Gyleni. Gyleni ora. Po mimimi të shon si ka se jo nuk nuk e di. Dhe dëgjoj. Jusme botës më flet për të tani. S'është përdendse s'intergontare. Për Gylen? Po për Gylenin. Ky e ka dëgjuar Gyle Gyle edhe se ti që ka një nën fund aty. Sa i pa interesuar i për politikën turke. Jo vetëm më ndoj Po kjo njësë përstambolla dhe Ajta dhe i ki sëpër së i ki në Selanit Gjuleja I ki më dhe ki gjuleja Mirë, për të dhe të flasim pak për uh, situatën në Qipro Mi shda shumë në <laughs> glumin e njëgjesit Bas të uh, tërshin e bëm të lefësot okay. Unë um, për bëj gati edhe kuisin Popquits me 4 fjallë e për kufizimet e tyre këtu në kroinën e mjesit. Tham pra anagrama për sot ishte sultanat. Zëri mbetet misterioz, nuk diçka kanë thën për zërin. Po kam ca alternativa, Poltini tha jo, nuk janë. Nuk janë ato. Gentz Bollo për shemb. Jo, jo, s'është. Edirama. Jo. Eduard Zalosh. Jo, bujar Nishani. No. Oert Bylukbashi. No. Ylli Manjani. Ne. Ah, jo. Ai mos e të, të lodha tani, jepi. Më lodhe me thëndrejtën, me këta emra që më ledzove Te avin, ta gjyndë njerë Magjoranta vlerësohet, Ma ose un të pak të më priren ta vlerësoj Mbi bastëve një mardjes Falem derit Oj të tani, përgjigjet alternativat me që janë gjithë dhe emra politikanës mund t'ja për shumë Me iniziale Pa tjetër Ha? V, K, Jo Të tjera që do vinë <laughs> është të tja K, P, Jo Gënë spolo Rëtoj? Një Një isë Si ishte në no. këpënë e the? Shta shërësht Mos është blekë Okej Kemi këta... Mos është shërështë So o lajvë <laughs> miqda <laughs> shërështë <laughs> Kënë ka ta një e këndojnë G G D no Good old, mishtashur so live në krybër e mqizën e ora tani 8 e 31 8 e 31 Në gjesi <laughs> Në gjesi juve Mirë më në gjesi juve the Ollë të ka lajme nga A, A korriteti E hojë që ata në Gjeje prat Nuk e tiko e pash Këthi është që nasa Ka thënë që korriku ka qënë mëj ngroti Mëj në zetit Në asa këti. ka thënë në këtyre viteve. Gaza NASA. Po nuk e ka pasur për Shqipërinë mendoj. Ky mund të jetë jo jo e ka pasur për të gjithë planetin. Ky mund të jetë uh, viti më i nxehtë në historinë e botës. E... Sido ka injë, uh, kam qenë viti është 1800 1880 apo diçka e tillë. Mm. Që nga i vite më brapa, po, është saktë. Eh uh, viti që është 1880 kur kanë filluar të mbajnë një arkiv të temperaturave. Po. Dhe qysh në atë vit e deri më këtë vit 2016-ën nuk ka patur më dis ndonjë vit më të nxehtë se ky. Pra që kur kemi filluar i të bëjmë matjet e temperaturave, e të mbajmë arkiv, ky 2016 është viti më, më i nxehtë. Sepse i bëj që ka pasur janarin më të nxehtë. Po, shkurtin pa. më të nxehtë. Në ne kemi thënë që s'ka bër dimër fare këtë vit. Marsin më të nxehtë, prillin më të nxehtë. A shikoni se ku po shkojnë? Të gjithë muajt, marr janarit duke krahasuar të gjithë janarët nga 2016 deri tek 1880. Dheta. Të gjithë shkurtët, të gjithë marsët, prillët, majët e tjerë, e tjerë e tjerë e tjerë, me njëri tjetrin. Këta janë recordmen. Muajt e këtij viti janë të tër recordmen temperaturash. Jan muajt Bje më të ngrohtë. Kjo nuk është. Po, pra, nuk është një mirë. Nuk e dim se ka nga ata që e mohojnë që planeti bën ngrohet, që dhe thon, po ndoshta ka qenë më nxehtë për shkak të 1740-ën para se të fillonin majët. Ç'do thoni ju atyre? Ndoshta thot ai. Në ja, ato këta që s'e kanë matur ndoshta të thon, por. Por do të thë se ka një gjë që, që të mos shohësh dot, ka një gjë që mos duash të shohësh. Po, është kjo. Tha njerëz nuk duan ta, nuk duan ta shohësh. Nuk duan ta besojnë saktë. Jo. Por, uh, kjo është çfar NASA ka thënë. Në bashkëpunësi me NASA, ëh, edhe agjencia oqeanike. Ne si më ndoj që do e vojmë brezat pasardhës këtë Në, ëh, ëh, ëh, ne do jetojm, do jetojm sa do jetojm, po si jetojm do ta gjat. Ëh. Mm -hmm. Por pasazhitan. Po. Për dy lenën e keni fjalën. Pasazhitë ti. <laughs> mirë, do kemi Eldin tani me dashur i cili do të vit na informojm mbi situatën e trafikut në këto momente. Le ta mirpresim në klubin e mjeshtit Eldin Merolli. Alë, alë, alë Mi më gjesi, mi më gjesi Mi më gjesi për, të, për dytën e herë ty 8.35 minuta në këto omende Më trego pa keldi, si është situata në trafik? Problemi ka ndryshuar Kënë të lidhë e dyrë situatë të trafikut Kemi probleme në dy akse kërësore Që të thotë në, në të dalë të akseve Ka probleme Duke përmëndë rrugën e dursit Pluk së trafiku më, Jo shumë i rënduar në zë guzit Kruzimit e rrugës Lord Bajron Ose se Moten, në semaforin e Lëprares, me drejtimin autostradës, sheshi ponja ka trafik, por kjo është bëri rënduar nga kamera që pas vend të gjitha kushtit ishin me makina të sot dalja është me shumë trafik. Ndërkohë që ka trafik edhe në të dal të aksit tjetër ku është rruga e Kavajës, lëvizja me trafik të krujëzimit në rrotorë, ish parko të autobusave, pallateve të qjetërave, lëvizje drejt kombinatit, ka probleme të trafikut, ndërkohë që është e qarkullueshme unaver pra mund të disponohemi akseve të kresuar në urmetë u nazës rrej pa trafik dhe më e bugra blenë që aty gati pëmbarojnë punimet pra është lidhë dhe u pjesa fundit e urës pra pjesa e autostrata që të vinë nga tegu drejt u nazës rrej pra edhe aty maksimum e 2-3 muaj mund të këtë punimet dhe do jabë i eshtë akunisht frimar e trafikut në të janë e, pro meni rrugë Elbasanit nuk ka probleme me trafikun ndërko që lidhë e parkisht e pak flux pro, pro meni është neutralizuar situat e levizit pa trafik Kemi lëvizje me trafik në Unazën e Cyberblend te kryqëzimi i spitaleve, specifikejo me kryqëzimin e rrugës Vardhën me rrugën e Dibrit. Ka pak fluks trafiku te kryqëzimi me rrugën Oxhadzesim, por është e lirë drejt qendrës. Si do të thotë, rruga e Dibrit dhe rruga Oxhadzesim lëvizin pa probleme drejt qendrës. Bullevardet nuk kanë ndryshime, dhomorët e komit Xhandargu, zoku i parë janë të thjesht e qarkullueshme, nuk kanë probleme trafikun. Ëh, si përfundim, ambulsiera në fund lënin, do. Ai, i sekond, i sekond, i sekond ambulsierë Si të e mërsira në fund, po? Mërsira, zona tiranës rë. Po, ivi. është me, me povullimin më të madhë në gjitha lagjët e tiranës. është aktualishtë unë jam rritur në këtë zonë bëdini, mm. me aktivitetin të punës taksi. Mështë me povullimin më të madhë në gjitha lagjët e tiranës. Dhe zonë aktuar që e qërgullusme, nga dhe trotullime Sheshi Wilson, Rrug April Prashri, Samir Prashri, Suleman Derbina mm. Dhe pa preashtuar dëshmojët e ka të shkurtit, ka në trafik në më manjë Palim ndirë dhe Eldi Shumë për ndirë dhe ilde. Eshte Eldi Meralim ishdajur me taksin kryu i mëgjesit E kenin tek uh, Sheshi Wilson Ose në 069-95-77-87 Kam gardh tani edhe pyetjet për uh, pop cuisine e ditës sot me Olta Qevar kokën nuk do të marr pjesën. Pop cuisine Olta do një masazh miq dashur në dua, momente, dua. Oh, no. jo? këtë moment. Dhe një halve. Ah, jo. Këto ta japim halvën. Ehm, si uh, grosh me limon? Po, më mirë. Grosh me limon atëherë. Po, më mirë. I jep jallën, stëryrë. Dhe tani për çdo shqiptar patriot. Rillindas apo legalist Limonin alë Për Shqiptarët e cto gjinje Limonin një së tyrë Për, për njënat Vien... e fëmive dhe burat e nënave Vjen E, hiku tani Bomb quits Bomb quits, mishdashur Bomb quits në klumin e mëgjesit Në klab e fem në në 14 Oh, wow Luan Altini Good morning Lote dhe Olta Në mqesit yeah, yeah, yeah. Atene, um, kam daluan e një gërm Në fjallorën e një gjusë qive Kam zjedur 4 fjallë Po e në lezoj për kufizime dhe këtyre 4 fjallëve Ju lutëm më këtheni prapa 4 fjallët I pari që do të vi me 4 përgjitë dhe sakta Ka përshituar sot në kluvin në mqesit një Kontroll dhe plot mjekësor nga spitali Amerikan Kontroll i plot mjekësor në spitalin Amerikan Jeli gati shok? Gati Pyjet ja nëmër një Pyjet ja nëmër një Pyjet ja nëmër një Kjo është për ty altin Po Garë Ndërmjet disa pjes marzve Për të provuar E shvilluar Djet Në një fush Të caktua Mendoj se e gjeta Garë Ndërmjet disa pjes marzve Për të provuar e shvilluar dhije në një fush të caktoa. Igu kjo? Igu. Pyetja nëmër 2. Pyetja nëmër 2. Pyetja nëmër 2. Këdhe e për ty, Olta. Pa. Për fundim. Aha. Kaqë. Pyetja oh. nëmër 3. Pyetja nëmër 3. Pyetja nëmër 3. Mbledhje e gjerë e përfajsuën zve të një organizat e politikët. Po, Altin oh. Mbledhje e gjerë E përvajsuetve Të një organizate politike okay. A, e keni qëtur gërmën Po, më ndojë se po Së le është Altin U më ndojë që fillon me A A, përkëm ka pjene Po, cila më ndonë se është përqishë e pjëtis nëmër një Gërë, të... gërë ndër mjetë disa pjesë marësve për të provuar dhe zhvilluar dijet në da, këto bëjn... Olimpiada, një fushë. ëh hah ëstë kto që bëjnë olimpiadën. olimpiadën bravo. e ai pasaq. mien kërc. le ta dëgjojmë pyetjen numër 4. më me... fillon me o. pyetja numër 4. pyetja numër 4. pyetja numër 4. holta urdhro. kjo është për ty. pa n erumbulaka. aha. e failed rez uh -huh. zakonisht prej bakrit me një dorez si të kovës ëhë uh -huh. në rumbullakë dhe e thellë uh -huh. zakonisht prej bakrit uh -huh. me një dorez si të kovës po ai gjetë gërmën oj kë e sakt nuk Kashi. po them më kë dhe nuk them më t'do të jem ride Në klubin M.J.C.Ride right, nga 21 Palace Ora shtete 21 minuta Ajo për të gjornë i radio në Club FM I just wanna stay in the sun where I find I know it's hard sometimes Pieces of peace in the sun's peace of mind I know it's hard sometimes Yeah, I think about the end just way too much say we have a list of people that we would take a bullet for them a bullet for you a bullet for everybody in this room but it don't seem to see many bullets coming through see many bullets coming through metaphorically i'm the man but literally i don't know what i do i'd live for you and that's how you do even harder to say when you know it's not true even harder to write when you know that tonight there were people back home which are talking to you but then you ignore them still all these questions they're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 dhe në radion Club e Fem. Edhe në radion Po, edhe në radion Club e Fem. Në cilën studio je kjo? Është. Shikoj numrin e dera. Ku jemi sot? Jemi 112-të. Jemi 112-të po. Okej. Pasqem ecur sa? Kemi ecur po. 112-ta miq të dashur. Derdën china janë në të gjitha studitë të zonës. Ne kemi plan që të vizizojmë njerëzit. Jo, jo, jo. Ka shumë punë, ka shumë punë është. Sezonë gushti, këpërës uqe dhe... Plotë. Të gjithë tuk e registruar promo për emisionet... Që dhe të vinë... Që dhe të vinë... Që dhe të vinë... Mërë posë njëtë gjinë... 12 dita, 12 dita... Shumë surpriza, shumë surpriza këtë shtatarë. Yes. Jëri pëndzihet, lori që dhe shtu... Ka që po këndojnë këngë, po registrojnë këngë. Mhm. Shumë surpriza, shumë Mhm. The game. Okay. Ehm Shum surpriza. Na na ni na na. Na na ni na na. Na na ni na na. Kur të dosh. Kur dush ti. Atëre. Ehm Ben Hur. Po. Ben Hur kam përshtypën un ende mban rekordin si filmi me më shumë çmime Oscar në histori. Por pas 57 vjetësh, hm, mm. vjen i riprodhuar ky film, bra. Tin pastaj Ben-Hur. Ëm, uh, ka marrë shumë min Oscar për regjisorin më të mirë, ka marrë shumë min Oscar ë uh, për aktorin më të mirë, Charles Heston, uh, ka marrë shumë min Oscar për efektet vizuale më të mira që nga rrafsh po ka jonë. Gjenden plot me, me në dy shifrore. Nuk e di se sa bëshin qisë. Po ka marr një 13 mijë me Oscar, diçka e tillë. A 11, nuk e di, po shumë shumë. Historia mbetet po e njëjtit, është një fisnik i akuzuar gabimisht sikur është hebre, dhe ai i mbieton viteve të sklavëris për të marrë në fund hak ndaj mikut të tij, më të mirë romak, i cili e tradhtoi. Kjo është e thënë me dy fjalë. Mm -hmm. Sinteza e filmit. Tani. Gazdat 18 gusht. O, ah, pra nganëser. Ben Hur i ri masterizuar, i riprodhuar vjen në në Cineplex. Tani aktor janë Eva, voilà. Jack Houston, Tommy Cobell, Rodrigo Santoro. Është aventur dram. Edhe është në dy dë, 121 minuta Me regjin nga timur, Beka me mbetov Bek ma mbetov Tani, olëta Për Në përgjishje të pop kujicit Po Në të bëjmë balafashimin Jepi Po <laughs> Gati jam e <ron>. dëmë <laughs> Garë ndërmjetë disa pjesë marësve për të provuar dhe zhvilluar djetë në një fusha alë tim. Konkurs. Bravo alë tim. E sakë! Oh, yeah. Bravo alë tim. Në pjede nëmër 2 kemi Olta Regan që ngrihet në këmbë. Po. Dhe thotë. Përfundim. Konkluzion. Të lumët. Të lumët, Olta. Ullu, pjede nëmër 3 Njër. për ty alë tim, ngrihu. Po. Po mbledhje e gjerë e përfaqësuesve të një organizate politike Kongres E saktë. Bravo. O Jangrio. Ta. Ën e rrumbullakë dhe e thellë. Ku siçkë. Bravo Ulu. Ulu nice tani mbaroi. Kaç? Klodi fitues 7-2-5 i mbaron numrin fiton kontrollin e plot mjeksor nga Italia Amerikan. Ulu Klodi. Faleminderit. <laughs> Falemi ndërit, falemi ndërit Këthemi mba së fan kryonë, më qështë tani është cover music Do nëmbyullim musik... atë, Tom Morello dhe Ex-Ambasador oh, Do nëmbyullim me Tom Morello dhe Ex-Ambasador mm. mm, mm, mm, mm. Pa pa tjetër Bjeri pra Tom Morello Në në në në në në Bjeri thot kë Sigur unë në isha kësu duke, duke pritur këta Po në <të> bon, kisha dit minuta dhe fundi që si për ja, të të të bëjgadi Po që për më të të të të bëjgadi? Ja a kosh dëshmitarja E kish të kosh të thësht të të të mbyllin me të ndërë A se kisha i të në fare Me ka për fiste ti? Me mua, mua Apo me murin Sue so much I miss you so much. minuta 9 9 minuta në klubin e Mqjesit në valetklube.fem në 100.4 Në Mqjesi zgjidem, mirë se jeni, mirë se jeni. Mirë se <laughs> vini, vini dhe mirë se shkoni. Në fakt, ajo do të më gjithë kënga tres noti nga ja që po presin të vijolta. Mendin e kam atje. Nuk e dim se ku arratis. Mendin e kam tek Olta që nuk diën sa ku është. Duhet të ishte në punë në këtë moment. Do t'ishtë në faktë të kjo ka rikë e këtu që është po, bosh. Po, po. Por në lakë ka rikë. A ka dalë për një vrapë, <laughs> a ka shkuar të veterineri. A për, për një sparkat tjetër. Nuk djetë zë këndolet. <laughs> por, uh, ojtë asë shkëtum i shdash. Më lërë t'a bëjë unë si të shkëtum. Nuk ka problem. A e kapë. Wow, pikës. Fix, fa, edhe një end, lutëm... <të> Oke, okay, me do <nëme> e kështë <gibar> të suar, oltëm. Them, uh, them gje kemi. Mm, mm, mm, mm. Po kuj, ku, ku shëti? Nuk e zinë, sa më mjef kom, tha mu. Ta tha të i vërte? Më tha mjef kom, mjef një këngë gjatë. Mje a një këngë gjatë. Ne i dham dhynë, fakt, po prapë. Po, gjithë së si. Ajo që kemi nga oltë edhe një, është... Vetëm vetëm uh, thingu. Terejë 100. Kruajë fëti. Gati. Ah, kur ti është gati jo telefon. Oh. Oh. Mendoj që është gati pas kësaj. Ja ai sekondë. E gati mi. Mirëngjësi. Mirëngjësi. Mirëngjësi ota. Ha, çfarë bëre. Marrë këta. Kur të marrosh? Më më të qe. Unë ndihem mirë. Po jam mirë. Më më të qe edhe ta. Por folni. Nuk flas. Oh, oh, I don't like it. I don't like it. Advesta. Orda, të e fituazvë, e të mërshme! Nuk një ishte jashti Alta Të lutëm jemi me emrat e fituazve E të lumine në që që që bëjt e tyrën të shën Mjaft Ska fituaz Ska lezet, kështu Alë, tërpë kështu të të gjohën Në që kemë që kemë, që kemë, që kemë, që kemë? Oke. Edhe nxir nga dielli. Kam po. Pamë fal. Çando. Çake. Çando audiande. Ka kafshuar qjeni? Momichi. Ka ra or burri. Momir burri. Çake. Ka shar babi? Çake. Çake koma. Te sprenoga. S'mos rritur askemi të njëjë ritual. Hey, the weekend do vit animë in the night no clubin mejeset miqdashur pas pak do të kemi edhe emrat e oltat duhet të Jo, duhet. Kanë mendoj çepsohet. Në zërin kanë bërë shtyp. Na zërin ndaj përsërisin pastaj. Tani tani do të do të jemi të kënd. Kemi pas. Gjessi, mirë se vini në klubin e Manchester Ora tani 9:20. Gjessi. Hello. Good morning. Hello. Ti, çfarë, çfarë flitet për Suicide Squad? Nun, bëhet nami Z. Po bëhet nami Z. Dashur Suicide Squad me namin AZ. Ço do thot Altin? 133 milion, fitoi javën e parë, 144 milion, fitoi javën e dytë. He, ças që? Marrë së bashku 177 milion dolar Vetëm në Amerikë Për dyjave të para Pas taj imagino dhe shritjet Në pjesën tjetër të botës Mund të i bëjmë një herë dyja ose shumë Paka shumë <coughs> Po në se kam, kam parë fare Kushe kush ka parë nga juve këtu? Asun se kam parë Asun dhe dhe si dhe se kam parë Asun se kam parë Po qëta për flisin dhe ju? Se e dy gjoha që i flisin për Për kolonën zënore A, ah, kolonën dhe zënore dhe... Dhe... Dhe... Po. E kjo është në rëpërtyre Gazë të shkëmira. Më mm. mm. mm. e di, dip dip yep, dip yep, dip. Yep, yep. Posta e Margo të uh, Robi që uh, me hiëshin e saj. <laughs> <laughs> Ku sjajë? Ajo bjondia. Sëga mëna. Margo të Robi. Po po. Mm -hmm, mm -hmm. A sa e xhiruuan te ujku po? Sa mirë që është ajo. Shumë gjë të tjera. King of Far. Po që i shkojnë edhe këto filmet, gëtë gjatë Nuk e ti si për bukurin nuk e kam parë Po, thëmë, si vajz është Si vajzë ndërë Si aktore, po e vërëzën Po për si aktore, si <laughs> Jo si karakterë, më te përë Personalitet dhe, Le temi O, kështë është mirë Filmëj është i, duke t'i fëqishëm është edhe A dhe muzika është, është përpunuar, gëtë gjatë mirë, po A dhe kjojnë që temë unë ty a. Sutsker, Sutsker. Sacrific for pain. Yeah. Ështe e bukur ajo. Sacrific for pain. E ke ti. Oh, this is a calm. Emba gjithkohs. Ëm. Tani, para se të para se të vemi Mtutjen në klubin e Miqësit. Ky zëri Altin që ti holles sot. Mbeti mister, të paktën oh, deri tani. Deri tani. Nuk e di nëse ka një përgjigje e saktë apo nëse dikush pati fat edhe e gëdinin kokë. Jo, më kanë thën BT. Më jep doni inicialet? L B? Jo. P M? Jo. <laughs> tjetër ka? Jo. Ta djem. V R L ka? Jo. Vedat Rexhep Lusha? Nda. Jo. V R L. Vedat Rexhep Lusha. Okej, okay, pa pa pa zgjitur deri tani më thash, kush është ky që flet? Majoranca vlerësohet ose unë të paktën prirën ta vlersoj mbi bazave të ndimarrjes. Mhm. Munt shmalle me këtë. Gazon. Je bërë padurueshëm, je bërë një njeri, uf, mas... uf. <coughs> <coughs> je nuk e di, nuk doroj të shfare. Do ikë fare. <coughs> <coughs> Më mirë ik fare. Faleminderit. <coughs> <coughs> ik, ik fute bravo, ik pushime. S'duko. <coughs> <coughs> Não <risos> um sim, <risos> <risos> <risos> o motivo de ter caído sou eu, és bive. Ele cortarei-te com uma prabne sbib. Caíste à verdade ti? Verdade, só que verdade és mais queij. Parece afetti 7 large 180. Ai ai ai. Deri deri deri doaj të vini si një titull misterioz për juve. Meqë ëm ozotriaj që do të folur sot në zonën e përgjumur, për po mbetet e një Derim tani shumë misterioz. Pyetja është si do ja bëjmë? Si do ja bëjmë? Do t'japim një ndim si fillim. Oke, je për ti, është minister? E saktë E saktë E saktë E saktë E saktë Wow, në time madhe Përse në time madhe? Ese kërë ka vetëm një minister Përse për të marrës E sa ministra ka pasur në vite E është minister Pra është aktualisht Oke, edhe një E t'xë janë T'xë janë T'xë janë Majoranta Vlerësohet Ose unë të pak të mpërirën të vlerësoj Bi bastëve në një marrës Mhmhë Ate identifjoj këtë tingull dhe më thuaj çfarë po dëgjon at këtu. Po. Të doazem. Ti e di? Jo, se pse se? Kam një ide për A njërë. Është sikrrcitë kam xhiku nga vithet. Ëh, uh, ja, e pa sakt. Në pa sakt. Në pa sakt. Nuk i jo është afruar fare. Po, mirë, kërcit e kam zhigut Të këfitet e ollëtës Ja Jo, aske. s'ke S'ke shantë ja. Se gjithë okay. Se gjithë dollë Të e një që se do thua është qëra Këtu mos, mos qesh S'ka kuftim, edhe të qeshëshe dhe Ollëta t'i si në djesh <laughs> Kura i Kura i thot që kjo Një e fortë në dikë, në dikëm shumë i rështë është e vërtet, a ojta në do të dhënë të Ojta më të e më të e më të e ka këtu Në qëtë si përnë, si përnë kam zhiku të ka ojta <laughs> Jo, kjo është... Uh, ah, ësht. Pistolet e imë kjo, ësht, <laughs> um, kjo është... Delete, delete Shupra Edhe njerë, kjo është tingulli që po kërkojmë, qëar po të gjohem këtu Kjo mi ish dashur është për një dhuratë nga dyqan taksi.com. Që është diçka e thartë është, që kërcesh të thef. Hm. Mm. Tani un po them kush e di, e di. Okej, okay. kush e di, mm -hmm. le ta mësojmë më vonë. Tiu ne u ne u ne u. Ne u ne u ne u. Ikim tani mi ish dashur ne largohemi nga Këj moment dhe shkojmë diku tjetër në kryuin e mëgjesit Urajmë që këtë mëgjesit tjeni mirë Këto që tjeni duke shkuar në ne rrug, në kriemi. pun Nëse ju bëni gati për të vjetur një bank So të, të mëgjesit ka këngësh për ju Shku ma parti Bank, bank Gravitje Nuk është ka kjo <laughs> Jo Kjo është përgatitje mendore për gravidin Përgatitje për në pra, përgatitje në pra Kjo është taj e përgatitja shpirëtërore Po <laughs> Ok, tani të zgjojmë uh, Suicide Squad në klubin e mëgjesit miçdash mërë në fund Si që si u premtuam, pr kjo është uh, Kënga Që kam ledur së bashku Me, me thëmë dretë një tufë që unash Që e të Sucker for Pain Little Wayne Wiz Khalifa Imagine Dragons Logic Anti-dağlı sign ve ex-ambassadors. Gid başla. <inaudible> N1. Sucker for paint. Club fem 104. Failure, do it for the fam dog, ten toes down dog, love and alerts, that's what we stand for, alienated by society, all this pressure give me anxiety, walk slow through the fire, like who gon' try us, feelin' the world go against us, so we put the world on our shoulders, I torture you! You don't know me, I've been rolling with my team with the ill on the scene. I've been riding around the city with my squad. I've been riding around the city with my squad. We just coast to get and crazy, living like this is so amazing. Hold up, take a step back when we roll up cuz I know what. We been loyal, we been fam, we the ones you trusting. Won't hesitate to go straight to your head like a concussion. I know I been bussin', no discussion for my family. No hesitation through my scope, I see my enemy like what's up? Hold up, we finna reload up. Yes, I reload up. I know what up i know what i'll touch you bought a distraction a full dosage of detrimental dysfunction i'm dying slow but the devil trying to rush me see i'm a fool for pain i'm a dummy might cut my head off right after i slip my droot tongue kiss a shark got jealous bitches up in the boat eating peanut butter and jelly fishes on toast and if i get stung i get stoked might choke like i chew the chunk of charcoal neck it in an apple that's why my heart cold full of sorrow the lost all and only lord knows when i'm coming to the cross roads so I don't feel shit for tomorrow, and I'm a sucker for pain, it ain't nothing for pain, you just fucking complain, you ain't tough as you claim, just stay up in your lane, just don't fuck with Lil Wayne, I'ma jump from my plane, I'm standing in front of a train, cause I'm a sucker for pain, used to doing bad, now we feel like we just now getting in, getting in, getting in, getting in, getting in, getting in, getting in, getting in,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 Vetani? Ai, ai, ai. Ai, dini se, dini se. Vetani. Ai, dini se, në njëri në klubin e mëjesit. Përdorimi për një kohë të gjatë i celularëve apo pajisjeve të tjera me ekran dhe rrezatim natyrisht nuk vjen pa efekte anësore. Më poshtë kemi të listuara 5 dëmë serioze që vijnë si pasojë e përdorimit të celularëve për një kohë të gjatë. Dëmtimi i lëkurës së duarve. Dëmtimi dhe sforcimi i muskujve të duarve që vjen si pasojë e përdorimit të ekranit për një kohë të gjatë, dërgimi i mesazheve dhe lojrat e ndryshme. Dëmtimi i shtyllës kurrizore dhe qafës. Përdorimi për një kohë të gjatë i celularit shkakton probleme të qafës dhe po dëmton dita ditës shpinën tuaj. Sipas një studimi rreth 83% e personave të varur mbas celularit mbasi i viti vuonin nga dhimbje të shpinës si pasoj e tendosis duke u marrë me telefonin apo tabletat e ndryshma. Dëmtim të shikimit Qëndrimi para ekraneve të pajisjeve teknologjike si celularët apo kompjuterat, pizërimi i syve para imazjeve të vogla e të tjerë, si pas mjekve janë shkake i shumë problemeve që vinë më pansë me shëndetin e syve, duke filluar me paqarësi të shikimit, marje menç apo tharje të syve. Nomofobia, ose ndryshe nomobajt fobia, frika e mos të pasurit një cilular me vete. Si pas një studimi, rrët 66% e njërzëve në Britani kanë frikë se mos humbin cilularin ose sëngelen pa cilular për një kohë të gjatë. Si pas këti studimi, nga nomofobia voajnë më shumë femrat se sa meshkujtë sindroma e dridhjes fantazëm. Një profesor në Universitetin e Indianas pas një studimi dollin e përfundimi se shumica e studentve të ti që ishin të varur në basë celularit apo rjetëve sociale, vuonin nga angti kur celularit tyre nuk siltë njoftime apo mesanjët të reja. This is Club FM 100.4 And I can see no answers coming soon But they stop stealing, so have we now Our hungry words left hanging in the air Give up these needs, forget the hours now Cause where we're heading, time no longer cares It gets and gets easy where the milk I sense grow sharp off the fruits of an island sun Paradise. Paradise. So just lay back and wait for a minute to come us on our own knees you get and get easy where the milk and honey run under suns grow sharp off the foot of an highland sun and i so choose to leave I've tried sunrise snatched to moonlight sabre I've had sweet success and sweet failure But I'm telling you, I'm telling you nothing quite tastes like Hello. Hello. Mirëmëngjes, mirë se jeni ardhur në Gje Klave FM në 104. Sapo dëgjuat edhe këngën e ditës. Kjo ishte kënga e ditës në klubin e mëngjesit. Fituese është Lediona 173, e mbër, numri fiton një dhuratë nga Electronic Line. Bravo Lediona. Të lumt Lediona. Ta gëzosh. Po, ka fituar një dhuratë nga Electronic. Një dhuratë nga Electronic Line. Tani kemi një dhuratë nga Nga, nga kantina nga, okay, mi, e pjeve Gjergj Kastrioti Skëndërbeo Për bledin Për bledin Se ka gjithur Saimir Tahirë të, të lumë bledi ke gjithur se Zëri për gjumë përsot ishte ministri I punëve të brendshme Saimir Tahirë Magjoranta vlerësohet Ose unë të pak të mpriren të vlerësoj Bi bastëve në një marjes Okej okay. okay. Të lumë bledi Tani bledi fiton pjeve nga kantina Skëndërbeo Cilat mund t'i përdorë, për qej, vetëm se nuk mund Makin. në gasësh makinën në gjëndje qefi Sepse t'kapin politët, the... po, e zotërisë Sajmir Tahirit Po, më qushë, uh, kujdes, bledi, se Kab... Sajmirit jep, Sajmirit merë ah. <laughs> <laughs> Shubra, i vë <bu> kjo <clears throat> Oh, yeah, they can smell my intentions, alright Shubra, <laughs> i vë kjo Mm, dijeo, kjo është ky është tingulli misterioz midis asaj sot. Oo, oh, kam habur, kam habur. Unë kam këtë muzikën. Po. Ëh, e paskë. Oo, po jem me muzikë. These down down down down down. Kjo nga Suicide Spot. Shëmborest. Por duaj të vendos pak tingullin misterioz në moment. Ky është tingulli misterioz, miq dashur. Dyçantaxti.com jep një dhuratë për atë që ka veshur më të mpret. Çfarë po dëgjojmë? Okej. Okay. Do ne me mm. back. Ëh, bom bazuar në në gjërat që që na thon. Por remish. Nuk po rrah mish. Jo. Nuk po rrah mish. Kujdes. Po shkund tapetin më thot dikush. Jo, no. no, po pse çajamun? Liliput Më që se shkru në tapetin, tapetin më pëtau, dhe pëtau. Dhe po i bje një deret të drojnët, një portet të drojnët. Jo. Nuk është rënje. Dijoni, po ju ndimej vetëm më një që. Kategoria është sport. Dhe këj, munë kam pasur shansin dhe kënajsin të luaj, mm -hmm. është një që fantastike. Munda luajnë, nuk është sportit tjil që duhet... Do mos do shmerisht uniform, apo këpuce atil, atlete atil, pandalona shkurtra, kutim se qfar Por mund t'aluaj kushdo dhe, dhe është, është mjaftar gëtuse 0, 69, 20, 70, 22, 22, tani më edhe në Shqipëri Qfar shkja Okej, okay. mendoj që e gemi kryer Për uh, këto momente, doja dhe uh, një histori e vogël meksikane Um El Chapo, e kanë mbarsyesh El Chapon po, e, bossi, të bosi të famshëm në boss ta rratisur 2 herë nga, po. ë <coughs> uh, Jo vetëm uh, boss kokainën, po po themi edhe koka një karteli ë uh, të madh Me aty në Meksik. Kan marr oh. peng djalin e tij. Oo, dhe. Në njëra zonë po, në Burteni apo ja, ratis... po, po, po, u arratis? Kësh në Burg, po, kësh në Burg. U kap. Që u kap u ekstradua për në Shtetet Bashkuara. Nga ku nuk pritë të arratisët Në afer Në një kohë tani Me gjithë të dë Rapërtohen se Në një restorant Luksoz mm -hmm. Në Meksik Tët burat armatosur kan hyrë dhe kan marrë peng Gjasht Nga dërkuesit Kjo kan do të në Puerto Vallarta oh. Që është edhe një Zonë turistika tje Njëri pritë cilve Mendohet këtheu një vete djali i El Chapos. Për shkak që janë grabitë organizuarit. Mhm, mm mhm. Mm se smërko teatri nga Darka. Ky uh, djali quhet uh, Ivan Guzman. Por shekoj kjo është çmimi i madh, a, se babai El Chapo ja me paratë mbledhura nga trafiku i kokainës dhe drograve tjera me shumic do të paguaj tani për për Ivanin apo jo? Ja? Normal. Edhe me shumë risk sepse Nuk është në të gjera dhe... ku t'ikën koka pa. Në Meksik shumë kolaj, koka t'ikin Jo e dini Ikin dhe vien Ikin dhe vien koka tjera Si na loa kartel Qoj uh, karteli drejtuar nga El Chapo Nukë di nëse vazhdo në koma aktivitetin, mundet Si na loa Po të të këtë pasardës Pasardës, më të tënë krau djalth karmajt mm -hmm. që këy i ka lënë. Nice djalin ja kanë marr 5. Uh, ka qen uh, ka qenë rëmbim thon i uh, jashtëzakonshëm. Restorant luksi në Meksik hyjn ata. A dhe i marrin 5 uh, e marrin 5 aty. Që me siguri kanë qenë këta me armë. Ma mërmendem mua derisa darkonin se nuk është se. Nice Ju jeni me klubin e mqesit Në valet e klab FM në 104 Edhe në ekranin e klab të vës Për muaj në gusht pushim Por Edhe pak Edhe pak 13 dit Edhe 13 dit mishda shur Dhe jemi së rish Dhe ja jemi aty Por ne këtu jemi Një fish në ndan Jemi në studio në 102 Nuk është studio një Kua e bëjmë zakonisht Por Olë ta donë të i që ta bënim Tek një 100 e dyshi Edhe në prancën dëshirë. Ne vendosëm. Edhe un dalthe nëtham uh, ishim në mbështetës edhe si desh jolta edhe. Ne po tani. 1 hmm. vajzë. Një femër është këtu me. Një, një. femër është, po. Okay, uh, me një, pra, mish, dashur, dy çuna. Okej, 2 me 1, pramisht dashur, 2 me 1. Kthehemi mbas pak këndë, ju jeshit me shumë. Ju falëndejm dhe ju urojm një ditë fantastike. I want just so Oh you will see me thrive Can write my story I'm the one that I got say I Shërë mirë se këni ardhur në krypin e mqesit Në valet e Klab FM në 100.4 Edhe në Klab FM pika lë, lë. E ta një më tërgo pak si shpuna, Olta Jo, jo, së nuk... Jo, tërgoj, tërgoj Tërgoj, tërgoj, jo, tërgoj Lime, tishe. Lime Express Jo, jo Në më që nësh Olta, olta, olta, vetëm disa sekonda Para se ne të hynim në trasvetimin E drejt për drejt të në radio në Klab FM i shtashur Me një uh, gazëlim të dalueshëm në zë Eza në fytyrë. Po babau tha, "Hey, tha, Lime Express, vas gënjë laim?" Edhe në atë moment isha unë që hyra dhe thashë, "Mirëmëngjes, më është keni ardhur në sepse kaq ishte koha." Dhe tani që, që. unë e pyes, "Çfarë ishte kjo?" "Hey, Lime Express." Nuk e ndaj vetë të, të gjithë. Unë do të bëjmë, çfarë do bëjmë? Do bëjmë këtë gjë. Çfarë do bëjmë? Unë do hyj te Lime Express. Mund të hysh. Kush që Lime Express? Para, është faqe interneti? Aha. Edhe do mundojmë të gjej se për çfarë lajmit bën fjalol. Oh, laim. Ek Si shkrat ekspres, me kësa apë me zë? Zë E zë për e... Lime zë zë Da shi Lime Express mm. si shfa, Kjo është adresa Toa Po e ja, kërkoj njërën, po e këbëj një e kërkim në Google Lime Express Po më delë, ga, jo gazeta ekspres, është Lime Express Lime Express, më dësëm Lime Lime Press kam Lime Lime Press kam o, Lime Express e gjitha, oke okay. Pignet po mm. Pignet mm. Ajo është Kjo është uh, reklam Falas. Po. Lajm kë te pri mad. Ne dua bëjmë tani. Shqipëria kualifikohet. Kto thën 11 vjetra. E po. Gili. <laughs> Kemë mësuar shumë nga Mona. Kjo ishte? Po, kjo ishte. Jo, ja, jo. Ja. Jo, jo. Po kjo ka katër muaj si kështu. Po pra, si mund të jetë tani ka 11 vjetra mua këtu. Kaunse më shtaq. Çfarë bëni? Një sekond. Nuk sti ken uh, bërë kështu refreshim. Wow. Faqis. Po ajo sigaj diturë. Në gjithëmor në gjithë Para sa mua është është posuar këmë Qar ështëmaj? Nuk është gjëmër <laughs> <që> jo <ja. laughs> Martin qar ishte? Ma thua e ti se tega jo nuk mund të kemë Nuk mund të bështetim në emision Nuk to... është aqtë profesioniste sa të duhet Momente ishte... që duhet të regojt profesioniste Kishtët bënde A e dëmëton në Sa shtora në dëpështë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të A e që ka, ka këshu me mm, mm. Jo më jo, ishte një gjë dëndri me nusën Bëjnë setin fotografik të martesës Për rindodh dhe qëka e qëdiqme A e nuk arrit e të hapja Qa rindodh? Ishte a e dëmton Gjarpri Ishpesht. pra Gjarpri, kafshon dëndri <laughs> gjatë setit fotografik me nusën Kjo ishte? Kjo ar... ishte Gjarpri ka, kafshon E nuk a, ka a, si lajmë që T'ju bëj për shtype për mes të ati jo, që nuk djua, kam parat A e të fara, a e dëmton, a, dëmton. A, dëmton. I shpesht <laughs> <laughs> Një të sarë përshumën që johëllohet Oh, bashti Nuk e di këtë pjesëm, se lajimin olë të e ledzoj Nuk e ti për që farë për flisëmi, nuk e ti... Nuk ju këpët e farët qona Ka frua i tje Nuk e ti për që farë për flisëmi, nuk e ti... Ka fruta, ka fruta. Ka fruta që sh... Kons, konsumim. <laughs> ta ta ta la la. Okej, okay, mirë. Orkestra sajmi nuk po pret dot më mish. Dashur, do të fillojë që në 10. S'ka faj. Programin për uh, ditën e sotme, kështu <laughs> që shem. ne do të largohemi. Uh, Atëherë mbeti i pa jo, i mshitur. U gjet? Mirjani më thot paintball. Paintball është sakt. -sak. Bravo Mirjani. Je. Oh, yeah. 670 i mbron numri fiton dhuratën nga dyqani taksi.com. Tani një nga gjërat që unë rekomandoj fort, nuk njeh asnjë dhe nuk kam bër, edhe duhet që të shkojmë edhe të bëjmë në një në një loj paintball, edhe të marrim veçse ku bëhet. Po kam pas bën përpara. Dhe një nga gjërat më të bukura që mund të bësh është paintball. Ajo lojë e luftave, e një ngjan pakti si lojës që ne quanim command, dikur mm -hmm. vetëm se ne e bënim me gojë, si thua. Thjesht risim emrat e atyre që digjnim. Altini, altini, altini, altini, altini, altini. altini. Kurse kjo bëhet me kito, me këto armë të paisura me me topa të mbushur me bojë, të cilët në kontakt me trupin e atij që juan, shpërthejnë dhe lën njolla. Mhm. Mm ti këto topa të verdha zë maltin dhe ti lën njolla të verdha. Po. Tjetri i kuqe është shumë i rradh, mund ti por adrenalina. Se mund të luash për shembull, ne kemi pas luajtur në në në hyrjen e një pylli, aty ku fillonte një një zonë pyllzuar që ishte pranë shtëpisë. Mhm. Mm po duhet të përdor trungjet si Si, Edhe ngritur tha drasa, si por shumë e mbështetur mbas trungjeve cë drasa në më mënyrë që të kesh një tipa uh, mbrojtje përpara, është uh, super. Ato topat ikin shpejt, drejt, janë si qitja është e vërtet perfekte. E mos harroni maskat për syt gjithmonë. Faleminderit. Se duam. Faleminderit, Olga. Oh, Ikim? Ikim. Ne mbyllim me gocën tonë, miq dashur. Dua life harder than hell. 9, 5, 6 Oh, yeah Kërubim qësit dhe mbil këtu Ciao, orkesës a imi me Music Bonds është oh, yeah. next Ciao oh, yeah. Oh, yeah. He calls me the devil I make him wanna sin Every time I knock He can help and let me in Must be homesick for the real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 from heaven we all got to get fed can let me know one day can let me in your head i'm not here to make you be on but it's praise that i get you hang on a free boy now finish it you yeah now can you feel the one yeah. here as my kids goes down you like some sweet to help our home where i'm coming from yeah It's the darkest side of me that makes you feel so numb Cause I like hell